اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه نن کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت او رز د دغې تشریح را را و را را را دی جې پوری خبر اورل شه درو وا شه د مکی مشرکانو د رسول الله دا کاکا سره خبره شریعت کړه مطابق سره چې دا ثور ارده د زمنګ دي معبودانو تنقصه او بدی بیانې د دې اسلام کا د شریعت کتابونه لیکي وي شه ابو طالب او د مکه د مشرکان او صد پرو خو ډیره نرمه له حجابانه سختي و سره و نه کړه د ممزمنس کې د حج د موسم مساله برابر شو چې خلق حج دره تل د یو ځای او د بل ځای نه جدا جدا, جدا ملکونه مشرکان دا خبره شابه تا کړه چېړه رسول الله مخالفت نکړي شي نو دیزی ل د هر ملک نهخله کی شي او دا به د خپل داوت اغه و نووس د سری وا به د مکه کې زمونږ اختلاب دی به د دنیا په د ټولو کووننجون کې بح لانج یړي دروت کې را جممه شو چېدو مخالفت او د خبرې انتظام اوپ کار دی ترسوو پوری د رسول الله دعوت په د نړی ک عامی شي. د رسول الله پدې شریکه موږ تاسو ته راځو دا مسره چې دایکله دا و شروع کې نه دا بده شي دا عادي نه بلکې دا داور ډېر دشمنان دي څه په یو جامه باندې او څه په بل جامه باندې کله په یو حجره کې بحث کولو او کله په بل ځای کې شله کوي د قران مخالفت څنګه وو د رسول الله رضی حدیث مخالفت څنګه وو درس مخالفت څنګه وو د عالم او د خبرې راځم شو د مکه مشرانو په صفه په دې شریبه نه ولګو چې به بده اردو نواده مته کې مختلف کسان انتخاب کو کله چې برمن ګلنه حجاج رزين ومن باغوله د څه زهن ورکو شي اخره کو بده مکه کې سړې پداشو ری چې دغه دماغ خراب دی نو محمد دی اغل ونه دي ظاهر دی جادوګر دي منتري دي خاله مورسي ولید ورته ویل وې تاسو خبره شروع کوي ته نه تاسو خبره شروع کوي ولید په دې کې شو نیو په کې ویل وی راځي له صفط فور مانی صدره ګوجداه کاهنده تربیتی د غیب خبرونه شي بیانې د خلکو بازارنګ ورکو نو دی وقته دی ولید ورته ویل شي قسم په لدا محمد صلی الله وسلم خبره داد کاهنانو خبره مده ده کوم غلط دی راځي چې ودا حکم ور باندې ورغه جوړک دی یو جادوګر دی ساحر دی ودا خبره م غلطه رسک جادوګر انسان ني ارځي وی دریم دا حکم بهولګو چې دا شاعر دی وې شاعرم د شینی به خوبو چې دلونه دی قسم په الله اجازه دلونه خبرې نشین دی دا غړی فال انسان دی دلونه خو بغړ وړو باندې شر دی دا هر خبر ډېر او چته وزنی خبره ده قیمتي خو نو سوشل بوکو ویچل بدل جوړ کوجدي شي بوکو چې لگا دا جادوګر دی وجه دا دا جادوګر شي کله جادو کینو په خلکو باندې اثر کوي رسول الله چې کله دعوت شروع کین بچي د پلار نه جدای کی او پلار د بچینا زکه د رسول الله په دعوت کې دا اثر ده سورې متفین کې الله دې تشریح کړي دا حق بیان شګل به یوځی وګوري شنو خامخدا خلک دوپړه کښ چې اومینو سره مخالفت شروع کړي نو ورده دغه ویلې چې د جادوګرو په دې بیان کې مأثر یو د محمد پري بیان کې مأثر دي نو خلکو له بده خبره کوي چې اې خلکو دا محمد جادوګر دی خو له ما د خپل خانه غنبه جوزا شي د خپل پلار نه جوزا شي د رونه بو جوزا شي ګوره به ټول عمر پریشاني مقصد د خلکو په دې خبره کې څه وو مفسرین او محدثین ذکر کوي وي خبره داوه باطل فرس انسان هميشه د قوم او د حق فرس په مابین کې د وسوسو دیولن جوکډی دی یوځې کې د قران او سنتي عالمي هغه غواړي چې دا کوم خیر اللهم لا رکډی دا سماره ملګرو اللهم ورکم او دوسرے مشریکم لیکن بده منس کیو دریمګړی باطل فرستره شي او هغه خلکو دماوږي دا وسوسي ورای شي چې لکه د دې شړي خبر امه نه ایزګه خبره دا او دقه نه خبره دا او خبر دا خبره د پلانونو خلاف دا دا پلانونه نه د دې په دې خپل مقصد نه صرف چې دا, دا قم او عالم جوړیک دیوبن لری ندید د دې دا مونږ له محروم او شوا چې مونږ د حق پر صالح خل او رزود غو په مقابل کې چې انسان مونږ له څومره خبرې کوي بلکې د غینه متاثر مونږ نو شي هیڅ سره دی لری کو او د اق عالمنا د خپل رڼا راوالو رڼا د قران سنت نو دا جرګه د شرو کړه د چونکو ماکه کې گرشا په دوه داخله تقسیم کړه هر سړی بچ راتو حاجی ولکه خبر نه ای وینه و په دې مکه کې یو جادوګر پیدا شو و دی محمد ابن عبد الله اگر که دوی په ظاهر باندې مخالفت کوي خدای رب العالمین لوی حکمت پکې ده چې دوی په مخالفت کې در رسول الله ملګری و صلی الله علیه ځکه دا قانون دی چې تکل انسانو حريص في ما منعاه ته چې کله یو شان د دې کوټې ناروغه یی چې لګو دې مو بس دغه مخ د خبرې ی دی کوټې سرکاره قانون او څو ورته توجه برابر راشو وسبخمه خارزی چې د دې چې زمونه کرام دا ولی دیګي څه مساله ده ستر سره سترګوله وګوري ته څنګه فنشه ټکا اګه زين ورجه شاعر فرمای اذا اراد الله نشر فضیلت وکله شرب العالمین دی او چا د مشورت اراده وکي نو د خلکو د حسدګرو جب بشرا وایي یو عالم چې پیژننه په عمل کې چا بالکل دغنم نه یودلې لیکن حسدگر خلک راجیک شو بری درسونه کې بده بیانونه کې بدق علم منه ټکو شروع کی شلکه د دشي خبرې کړی دی دا خبرې کړی دی دا کړی دی چرته مغه نه یې نو دا کم خلک موخاطبین دی هغه چې دی عالم دا وینا ووري نو بار دکاندار له لړشي وای چې نه کده پلانې عالم پیژنې وې اوه دا بیانو بیانونه کې سټ سره سر موجود ده کونه موجود ويشت دا وایسته په معالراکہ دیکه رب حکمت دای دا چې اق انسان په خلقو منه الله مشوري اغه به خلکو باندې پیژنی دا غبره بیان کې ډیر لوی خیر دی الله د دې اسباب برابرې چې د هر ملګري د دماغو لږ خبرو د وړدنې نه کی اغه چې کله دا عالم بیان ووري اغه څلیرې جنټې قران او سنت د خلکو لپاره دی او صحیح تربيته کړي د نو د دې څه د خبره شار او ګرځي دا غنا متاثر شي چې مخه پیژندو یې نه پیژندو د سره پکړه کو درېدو چې له کډې رہی اوخد قران او سنت دی د باندې دا بدنام تاسو اجل <سؤال> غول د چې دا الله دشمن دي او دا صحابو دشمن دي او دا پیغمبر دشمن دي بلګې دا خبره بلعکس ده چې دا د اللهم دوستي صحابو هم دوستي رسول الله دوست نو کله پچی دی حجاج ردی دا خبره وکړه اخوې کر رسول الله په جندو کې نه په جندو یې سره رسول الله والا برات د شریعت کتابونه لیکي د کله بده یو کلب کلونو کې ابن الثعلب یو شریو دم غری دیخل کو وداوی ویل محمد جادوگر دی کله وی ویل شه ساحر دی کله وی ویل شه دلی و نه دی جنت بناسی نو دی جادوگر دی سره کترس پراغی رسول الله باندې ک چرته دی مکیه زلان نه مود دی محمد صلی الله علیه وسلم سره زمو ملقاتوشو زبد دم کم زګه دمر روح انسان او دشي قومي انسان د عبدالمطلب په بچو کې او دغه دماغ خراب در از علاج بکار دے توبوس توبوسی کهوشی دا محمد کمزی گره کمزی گره کمزی گره اخر خلقه او خودوشی دقا انسان دے نو رسول الله خواللہ را امن صعبار اغی وی ویویلی ویزد دمگره اوز ما دے خواللہ را شد بطابنیس دمون شروکم تابنی پیرین ناسی و د دماغ دي بردیجئے اسہ اللہ تعالی صحت نسیب کی مشرکین و منو رسول الله خواللہ را غی. او دا خبر شروع رجي انا الحمد لله نحمده ونصائنه ونصغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مزلل ومن يزلل فلا هادئ له واشهد الله اله الا الله وحده واشهد ان محمد العبده ورسوله تلخرب رضا اولي اما بعد ابن تعالبشي قالت رسول الله خبره وارده ویواله ویواله قسم فالله لقد سمعت قول الكهنه ويقسم بالله جماره كهنانو خبر اوريدلي دي او قسم الله جماره شاعرانو خبر اوريدلي دي قسم بالله جماره س... شاعرانو خبر اوريدلي دي ترويتانو جادوګرو خدا محمد شي کوم خبر ما لوکړه دنه د شاعر خبره ده نه د شاعر خبره ده او نه د جادوګر خبره ده نو د اګه انسان خبره ده چې دماغ خراب دي زکه بذيك الذ الحمد ند دي د انسان ایجزه ده محمد رسول الله رسالت دې ده الله توحید دې الله په دې خطبه کې راځم ابن طالب اور ته یو محمد به ما باندې الحمد لله به طالب کې به ما باندې وایا دا خطبه ورته به یو لبري وردان نه لا سدرا که زسس عد کو او وی لشي لا اله الا الله محمد رسول الله دشمنانو یو رب العالمین خبر په بنت العرب روانه کړا ابن طالب په عمرو بن طفیل عمر او داو الدوسی د دوسه قبلې دا یو شړېو د مکه لري داخله دوه مقصد به دی یا عمره یا سبل کارو د مکه مشرکان لچویول و تا شو خبر نه وینه و عمرو بن طفیل الدوسری روان دی او هو یو غډر مشهور شړې لري اغه چیرته محمد پتا بیداري کی و نه درې یګنه دا ټول قوم به ایمان راوړي زمونږ د پاره به نور درد سر جوړ زمونږ د سربې سر ګډ ورشي به خبره به نه وې څه خبر پکاره دی ملاقات لا او دشي ورته وایا چې دا محمد جادوگر دی دا ساحر دی کاهندې خولرانس امر می ته فعل فرمای وې څه خبر انا ما امر می وکړه رسول الله پیو دی له تاقیب کې خلک له مې وویل چې دا کم انسان نه و دی داګه وې دې خپل مالوچ کې خوند چې دا خبره بالکل وانه رزق دغه جادوگر دی چې را ومه او دومره عقل <مسؤال> بدی انسانانو ګنين چې الله دا انسان د زی خور ورزم کا حق خبري عقلمو کو بده خبري هیڅ اور درت کوم بلکی اسلیکم چې الله کړه دا خبره ده غلطه را یوسف ورته بدی دا کړه خبر اور وځي دې مولا خور ورزولي ودا ګور دا کار کوي ودا کار کوي ودا دا منه ودا نه مریسه دا بل سره بده خپل غوګونو کې دا ګوتي ورګو مالوج کړي لری لری ګرجی دا قران ته درس لری روان دي د الله د درس لری روان دي خو عقل به کې نشته چې الله دا خبره کوي و زو ورزم د ټولنهم مقصدی سب ته ورته ځکه نه مکه خبره شرته اسلام برابر و او منو به بشری کو دو اسلام به از کون پلاس به منکم کینه پښه به منکم کینه پښور کې مو سره ورانه ولا رب ورسول الله باندې ودرځو مر استرب لاندې ورته کاته چې محمد سکه عليه السلام به منجو کې چې کل منجو کې به اجر رګه خبر الله شرکه خال ورشد سوید استری به خال العالم وی مه عمر په پښتنه وګړي دا خلاصته باندې ګوړي دا جدي د وګړو د ساحر د منتري دي مقصد دي وی محمد رسول الله دا تکمه قرآن شروع رسول الله ګړي کې اعمال وو انسان کیږي کله کې څه عملي په درای کې داغه به اکثر په ملګرو باندې او کله چې دايبه د خپل خبره باندې عمل نه کیږي دا اثر په دې ملګرو نږدې کې دعوت دل سپک کړئ نه بل چا به درو نیک عمل وکوه دا انسان به عملونه وکي د دې وجنه انسان کچیرته وګړي چې لممله استعداد نیک اعمال راکنه غوښتي یو داش زانګه بسخاره ولی چرته جنې کی کار غلې براجي دویم بزانګه تقوا را ولی د الله د رسول په با خبرو باندې یقین لري څلورم در رب العالمین نه دعاګان غوړي چې لممله توفیق راکره کې څا عمل بنزم دو وقت دا قدر په بیجنی شپږم هغه اسباب به سیملې عمل قبليږي وم دمن چې وړو وړو مدنه ولري اتم حلال خراب بكاي نهم دمنا قول السديد حق وينام او لسن بدا خبر کي چې مستقبل اسلام د پردې د کارونه چې کله انسان کي الله بدر توفيق وکي عمل ور کي کي عمل سره ورشي کي څه عمل دل نشوي له چې داسړه دي عمل کي سوې دا بكې څه عاملي ابن كثير لکي وې عمل وافق الكتابه والسنه کم عمل چھو قران و سنت مانی ثابتے کم ذکر چھو قران و سنت مانی ثابتے کم خیرات چھو عمل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب قران شروع کیا قران دعوت دعوتم دے رب العالمین فرمائش قران پر با دعوت بنی د انسان پر زرہ کی اطمینان راس و انسان مدد اللہ ذر پر قران د تقوا پنیت بنی بکینی خبی ایمان نو زڑو صفا کی یقین بہ کئی پر قران باندے اوکلے شیدہ مشکلات رچے کہ باغے بسوا رہا و است از دا قران را دنا شو شرا دنا شو نہ ما ورتا ویلی چیا رسول اللہ جس سسر بیعت پر با ایمان بانی کو مودی ویلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دم ایمان را اڑ ربل عالمین کہ دل ایمان نس کے اس من اللہ دل یو کہ پږیدو <تصفح> <تصفح> کرامت اولیو حق دی معجزات د انبیو او کرامت اولیو لیکن اوله خبره دا کوم شولې پیشنو دا اولي شاله ولې شو کرامت سمانه دا پښون کې سمانه د مر نورو څخه به سمانه ډیر انسان دي وره بدنامه بچاو لګي لکه دقم اولاد کې شړې ده قران بیانې سنت بیانې خو لیکن دا, دا اولیو کرامتونه نه مڼي دا تلبيس کوي ورسره انشاء الله سیرت کړه روان دي م دا خبره کوو چې اولیاء د وليو پیژنه د ولي څو د کرامت او کرامت معنی کرامت په قران باندې ثابت دی مریم علیه السلام او سلام الله علیه که انسان چې د اولیاء د کرامت نه منکر شي د قران نه منکر دی چې د قران نه منکر د سړی به د کافر دی دا. دا خبر د اولیاء کرامت نه منم هرڅه دا خبره کو چې کرامت د اولیاء څه معنی هغه خبره کوي یو قاول تعریف داو. د ارچ کرامت څوک نه مانی د ولی کرامت مانی ولی چاله ویلې شي الله رب العزت قران کې دا تعریف کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې دغه عقیده د توحید دا سلیریږي چې د قران او سنت لانی ژوند دیری تقوی ولولادک ولولاد له نشو ویل شي هغه فل کال کې چرته غسل نه یې کړي کمیشي یې سلیریږي او پرته یې استنه و شي کړي ببر وخته دمخ انتك تورلك ودا لوي ولي ولاده دا شردا ولي ولاده رب خذ لنا ذي ويله رب العالمين ديش يريد يشوي ولي, ولي لا اخي انسان دي الذين امنوا شاقره التوحيد عاقيده شا رب العالمين ده ايش ضد الله صلى شركني اشتا وكانوا يتقون صلى رجنتي ده قران لا ني جنتي ري دا ولي ولاده ديش سديش وسدي راغل ولئلا انسان اغلى ولا شيء ذو رب العالمين ده پارا دخل سرورانه يو ذو رب العالمين ده پارا دخل سر جوڑے او دا كم خلچو استدلال کے داخل پیش کی دقتن الله نے پیش ولا بسو پیشنی برا بسو پیشنی ده اللہ دشمن بسو پیشنی وده اللہ دوست بسو پیشنی چتور دوی دا ولئادہ یا يحبون لله اللہ پارا محبت کے وده اللہ پارا بغض وده اللہ پارا محبت دا معنی صددر کی جتی گنو صددر ويتقربوا الى الله بكل ما اقترض عليه رب العالمين لنيجلكي فق قرون بني الله فلازم خريت يذلق يكور كي رمشي قبل ما بين يصير اشتدالين لري لكن ريشته شي قران ده. لك اسمو شوسه فديجه لري ريشته قران دي معنا راغلي دا وذرب العالمين دي ذكر رده شي رواني لك سنچ بس دي خفلي منزلي او د الله د ولي او د مسلمانانو سره دیسی محبت ورانه او سره نی لکه څنګه چې ماشوم د مشر محبت ومني له خوشاله کی خوشې کله د رب العالمین د حکم نافرمانی کیږي د شغ شکی کیږي لکه فړنګ زمرچ حسین یو سړی بچی ریسګین چې د الله د الله د رسول مخالفت کې داب قوا کې تیریږي الته وری شي او سره اسکی روري بونه او تو و چې د ولي او الله د الله خو دې شي چې په کمځه کې د الله د الله د رسول مخالفت کې داب برداشت نشي کولای غوسکیږي قهر ورته راځي دې قران کی رب العالمین فرمائے چھ اسما اولیاء متقین دی مولا الخاریش ابن حنفی علیہ دی غوی چھ بیتیم متقین ان نتیجت درو و تلا چھ مبتدی انسان دبد اللہ ولی نہیں د اللہ تو توحید و سنت علیہ کرامات د من نشناکار د انسان سادر چھ انسان عقلی نہ منی مثال د مریم السلام کرامت قران کے اللہ ذکر کڑے رے د وڑی مے و پشم کیو دشی مے و پ ولا راو کولا ذکرت د فوزو جمدات على سورې لري کوي من الله در کوم ځای ته لړې جوړه ده الله توخانه معنا ولي انسان به همیشه د کوم نعمت نسبته کوي هغه الله لکې دي ته ویل شي کرامات لیکن امام شافعي رحمت الله عليه نقل له وی کده شي خارق العاده کار انسان نه شو چې خارق قران او سنت په باندې کرامت ته لیکن کدی و انسان نسادي شي چې دا غره ټول عمر سنت نه مخالفت دی وای دا ګره استدراج دی به دې باندې دوکان نشي اگر کدا سړې په اوابه نه لوزي اگر کدا په دیوال باندې سوسه وا دیوال ته روان شي ګوره په دې مې دوکان نشي چرتا دی امام شافعي مولا خبره ده شيخ عبد القادر جي له ني رحمه الله جسمون کو شاسو په عمل کې لوی ځوان خلک وای هغه کرامت نه چې اوسړې در رب العالمین حق ما اولاد ورکو لو ولا ذات اللاد دی ذات اللا ورکو لو ذات الله دی دمال دار ورکو لو ولا ذات الله دی یو سنے رب العالمین حق را ولی انسان ل ورکی عالم ل ولی لا نو شیخ عبد القادر رحمه الله فرمایا جس ما بی ذات دی خلقو کر جس ما ذات بالکل ہونے کی کرامات مطلب نہیں چ در رب العالمین حق من جو بندہ ورکو یہ مڈی لے چن دیلا اللہ چکم کارون کہ اندار اندا کارون کہ نا بلکہ دی انسان و سنت تابع داری کرے زکہ مولا علی خاریش فرمای وی پدی با اولیاء باندې لازم دی چې دا کرامت پټ کی او د دیوبن علماء فرمای وی کرامت د ولی په اختیار کې نه بلکې د شه صادری ګل کده کلمن لیکل د لیکل کلم, کل، کلم په اختیار کې نه دی کاتب کلم خو زی هغه ته وزي اې څو دې شنو وی چې هغه زهر د باندې خبره وکي چې سبب د شکار کیږي او د شکار مکوما دای وژن رب العالمین کار دی نو کرامت دے دا دا حق ده خو مانا ده چې دا کرامت الله نه ور بلکه مولا هر قریلا ادم استقامت په دین باندې ویدار زورو کرامتونه بهتره دي او په دین استقامت سره ویلی شي د توحید عاقله عمر شه فرمایي چې د ګډلان غونبل چې نه مکو چې اے فلان عاقل چې زما کوم کوکا علي شه فرمایي په توحید باندې ځان مړکا عثمان ابن عفان فرمایي چې کوم شو در الله لا لازم کړي د عمل کرا والا فضل ابن عاص فرمایي مطابق عمل وکړه ربي فرمایي چې الله نه په او دغه شان جونيل سي فرمایوي د دنيا له بيرغبته شو توجه اخرت دوروالا جرلا دي مشرقي فرماي شي د قران او سنت تابیداری وکا خدا هغه وخت انسان له نشي کېږي چې ظاهر او باطل انسان برابر کې هغه وخت کې د جنس له نشي کېږي د رسول الله تابیداری وکي هغه وخت انسان له نشي چې ځان کې اخلاص را ولي هغه وخت کې انسان له نشي کېږي نه کان انتخاب کې هغه وخت کې انسان چې د وسطت نکړ ولي افراد تفردنا اغواقتينسل نسيبكي شترب العالمين سر المحبه وليري اغواقتينسل نسيبكي شدلاده فار ورانا كي اغواقتينسيبكي شدلاده بندگانو سر نيكانو سر محبه وليري حاججيوكي او جهادوكي ودين مبارك ايتشان نيديك نكلشي امر من تفل ذاكرات رب العالمين ورنسيبكي بتنديك ويراناوا نذ دواد الله نغختو الرسول الله اللي يشال الله نذو وچې دالک قوم له لارشه نه وې بده خلک ویشي دا ګور مسخه شو د بلارو نه ګټه اخی په هیڅ کوم طرف نه لاړو لکه اوس مخ انسان د رب العالمین د خونه یوا په څیر متوجي شه دا په تقديري فیصله نو دا په تانه په دا خبره دروږي پلانې دی ولیدو څنګه بچي مرشو څنګه ری ګاډي ټکر وکي څنګه د دکان ور وافسو څنګه دب چې لریږي چې دی بابا هغه ورپسې دا خپل رانه ولې وایي دا څه نشي کولای شي کای وي الله یې کوي یوه ذور زور پکې و هبر متفیر سره داسې پیدا شو رب العالمین دا په چابک کې درنه واشل دي چابک بده شرانه کوي لکه بجلی چابه کوپه چې کوم انسان په اس باندې سوري ورملي زغل لیله بجلی به کولای شي په دنیا کې درنه په قبر کې په اخرت کې د عاصم شه وکرمت داو اغذر رب العالمین <سؤال> دا وخت له شیان لازم بدن دشمن په جسمانی ملګو دا غلز ما په بدن ملګو په یو هر کې گیر شو دشمنانو دې گیرشه په جنگ جنگ جوړ شو اخر کې دا شي ډیر اوجه صحابیو کمالي د يهودو سره او د مکی له مشکانو د پوخان عادت دره چې د مسلمانانو په مشانو باندې پیسې مخره دی وېک پلان یې اچاله او سهمره پیسې قطر یې کې دمره پیسې د خبرو نه کوي وېک او که ژونديره اوسه د کار بو دا نو دوی یو له دا کده دا عاصم داسر چا موږ لراوړو دومره دومره مال بو ورکو دښمنانو په څول باندې عاصم سي بسرا لل هغه بډ اگر باندې پرد شهيد دي زمونږ د الله غیرت لا ګوره رب العالمین په ډمبري مسلط کړي دښمنانو بچی کړه خپل ردن دا ډمبرو بچی چې څه ته تخته دل وي ویلې وي د شپې شو ډمبرو په قرار دې اثر کلم کو خپل باداران له وی سو ډیر دا دا لړو قلدار او غریبتی و شونکو دا کاروبار کو الله رب د دشپی او بارانو وکي خړګې روته د ټو نه دا د جسدونه پر د اگر پراته د عاصم رزل الله هو دا جسم مبارکا دی ابو رواقه سپد شي چې دفن کړ شي دغه علمي واس رب العالمین للي ځکه الله دې غیرت دي دمر نو صل الله نو کله چې دا مسل دي امر منو ته تل کې پیدا شلاړو لار له دعوت ورکه خجل دعوت ورکه قوم له دعوت ورکه ایمان راړو د مکی مو شيکانو د شي ویلي چاله رسول الله خدا او شر کړي دی په ځای د دې باندې چې موږ د مخالفت کوو خملګريږي تیږي تاییدو شو رسول پنځل لاره ترقي د رسول الله د مخالفت د پردوي شروع کړي پنځل لاره یو طریقې په کې دا وکړ وې راضی چې چلکو و وټو خبر نعوذ بالله من رسول الله بچ پلاړه باندې روانو دی او بشری شکندونه وال استرګي په بشه او به دې دا ویل هغه چې یڅره آلحتکم اساس دې چې ساسو له حیاده یسبه آلحتکم شي نشي کاوله موږ دلا ګورم لاره مړو موره ملدا نیکی ملدی یو یتين سره په دې ټول عرب ګمداغه نبی اوس جوړیږي بل څه جوړیږي نو ابو الحکمه ابو جهل دې موجود دی ولید دې موجود دی عددی موجود دی دانو ملکان دې ګرځي را ګرځي اوس دې خارپړه خبري منغو منو ملګری نشته اود دې چې هغه ملګری دې هغه ټول نو سرکم ملکس تره نو سرکم قماندانش تره نو سرکم رئیش تره رسول الله با دیبانی سخفا کیدو اللہ با تسلیو ورکلا دا معلومات اغو وقت کی انسان لگی گی جو کلت داوش شروع کیا و سامو خالفت نخلوش ودریج ستا دا مسلک پر استهزا ستا دا خبر پس استهزا ستا دا سازان پس استهزا ستا دا منحج پس استهزا ستا دا قرآن پس استهزا شروع کی شو مرم خله کوم ځای ورو خاطر که سړی اوس پر اسمان لږی غردوی وسو هم دي کې نږدې هیڅ دیو نفاسته توحید دی او منځ دی جمعه کې دې چې منځو کوا داس نشو کوو سپین جامې دې شو غوند پړګې دې شو خلاص کې دوه وی سکی وړځین وره خلک به بدقځه کوي چې مشی د خبرې شروع شي د رسول شروع شي کله به داوري دا جمن د ادریس او شپتا الې کلمه یو خبر او کلمه بلا پدې کې کارونه شه ځکه جناب محمد صلی الله علیه و سلم د شیوه لګي وغر هغه د خلقو خبرونه متاسره کیږي د خلقو به څه وی وی وی داعی چې کله داوت کوي پدې کې جب بس استعزا کوي کله سره بس یې خلک استعزا کوي تب دا باسون نه کوي چې کله ولی مال نه دی ویلي اول یې اسما شکل بس استعزا وکړه ولی یې سره خبرې پیښې وکړې خپل مقصد د ځان رسای دې دا کار او ته دا کار کوه دعوت د قران او سنت دا, دا دا خبره معلومه شو چې په دې دو شونه دوه دارو ندوه کې راځي مشهور بل کار وکوي څنګه محمد ملګری قورستو راځي تیږي راځي چې دې دا دین له تغیر ورکو وي وبغونها عوجا تغیر ورکه رسول الله مخکمه خبره وکړه دوی به شي دا خبره مطلعنه دا خبره مطلعله کوه څه ته شي کله د قران سنت دعوه شروع کنه دا خل <سؤال> په سبب خلاف ورشي کارو کی یلکه ودا قسم په الله ودا چي لري و شرینه مني قران کي رب العالمین فرمایي شي یا ايها الذين اتقوا الله و ابتهوا الیه الوسيله الله یو وسيله مله د دې نی معنا و من کو ددا نو دا کار وشورو شي ته ورته وای شي زېمانه دا قانون دی چې انسان دا هر کشه و دا خو زنديق او ارک جسمه وسیله چې وسلمانینو دا به مشارک دي تبورتو چې وسیله منم تقسیم به کې وکا دا شپه قسمه جایز نه ټول حرام جایز ځي در رب العالمین منو من الله وسیله کې پیش یا رحمان یا رحیم یا قهار شمعک امام ابو حنیفره رحمت الله علیه نقل له عن بشیر عن ابي سفانه به نه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به باسمائه امام سي فرمای چې کله سړی دعا غاړي په دعا الله نو من الله وسیله کې پيش کې دا هیڅ کیسمه <سلام> وسیله د دین موږ تاسو انکار کو نه دا مون منو دی په تا باندې تلبيسي دي شوګره دا وسیله نه مې موږ شه دا مون منو دوه دا معنی انسان نیک عمل رب العالمین لفيش کی استعينوا بالصبر والصلاه <سلام> اما <سلام> شو حدیث چې درې کسان به غار کړه غیر شو مشکل در باندې راغی او د څو کدوره کاته رب العالمین لوایشي الله دا کوم <سلام> موږ مو کې د دې منځ په وجه باندې اسمر اقدر اخلاص نا دې وو چې دا وسلنه منه تلبې څو کی دا ورته موږ منو درین دی یونیکس دعا چلو رحم خپل احتياج رب العالمین لپیش کوله او پینځم فلابنه حمد او پر رسول الله باندې درود پغم رب لفظ استعمال ولیا رب نو طالب دا خبرو کې ګوره دا سړی وسلنه منه کله وو چې لکه دا دعا نه منه چې موږ دعا منه لیکن دا اق شرعیت برابر شي کې به اخلاص شي واګه کې بحرم د دعا نه په مکی منځنیو په پای کې په صدقه ورکولي په او دسمانی به یو د قبلي په طرف باندې باندې مخ یو ګونډه باندې ماته کړي ولا سنبه دیو چې کړي تر وګوري باندې او چې کړي عربي کې به دعا وکي د الله نومه باندې الله رب العالمین باندې محمد او رسول الله باندې درود وې تکرار به په دعا کې د څو د تل نبی روپا سي تدبیق قبولیت کې نه کوي ټول مسلمانانو باندې دعا او د حکمت هم مخاليف امین به وکي وای چې په دې شرط باندې او سره دعا وکي چې هغه رسول الله ملګرو دا آیته چې دعا نه سو کې انکار کوي نه دی به چې سره د خدای دعا نه د دا داخله کوي کلبوش الګوره دا دغه خلي د خیراتونه نه مني صدقين من وحال کې صدقه چې د بلد بالا <سؤال> ده او فلان دي من به چې صدقه کې ډیره پیدا او ينفقون ومما رزقناهم ينفقون قران کې دا قران یو مزو الانفاق <سؤال> په سبيل <سؤال> الله صدقه څنګه انفاق په سبيل الله انفاق امام قرطبي و يقم لول شي چته 200 روپے لګي 100 روپے او 200 روپے کرولنا لیکن دا ټول جناب محمد صلى الله عليه وسلم دا سنت طریق برابر ا دی چې انفاق موږ ته وسمن کې انکارته کوم منو دا دی ویتلو خیرات نه رسول الله پرمچا په کور کې مړ او شي درو تاسو دا پتا ونه کېدل چې نه دا کنه او چې په دې باندې زګل کير خلک هغه بده باندې شوش کی شي داسې به ګب شپ باندې لګي شيخ خبره د قران او سنت وعلى دريم پروګرامي جوړ کې ود دي ملافه مقابل کې اوس بل ملاړه والی استا مدرسه په مقابل کې اوله مدرسه جوړه کې د درس په مقابل کې بری بل درس جوړ کې د ملافه په مقابل کې بری بل ملاړه والی شیخ الفلان او جامع المعقول والمنقول او فلان او فلان د غټ غټ القبوج هغه بری مخلاړه انسان بری دینه یریګنه وجدا چ مونږ د خپل امیر و کوشاغه محمد صلی الله علیه و سلم دی مقابل نظر ابن حارس را والسو د دې ملاصې ابو طائف نه را والسو دې روښت قیمت باندې بل جن نه را والسو چې دې څړې خو به د مکه تخریب کړو د دې مقابله په کار ده بالکل اصلا اور تفرید دی زوس پر خپل علی معنی د مقابله کو مال داعو لم یده و داعو لم یده دا به شریو به رسول الله بچب دعوت و کیه تقلیل و کیه ادب به څه متصل ده درستون کیسیه د کړیو د نو شي دا د قشي مسی او به بيده وري چې زموږ د محمد مباګي څه فرق دي اغم قشي باني اوسم قشي باني محمد اميونه ستاندي غلام نه خبره زکړي دوه مام زکړي دي اغم دروغ وای زم دروغ وای اغم بل چا د خو نه ما بنم کړي دي شي هي زموږ د اغم ما ونګي څه فرق ش نه بلکې ته ځان سره وډه ما او کله به شنو جوانانو د تقرير ل راجمه کړه د 1.5 مليبيولې شوشپدی اوسه ماله ته شراب وسکه کله به شراب په اوس کله به د منځ کې رقص وکړي نصا به به ویولې چې محمد ما بین کې دا فرق دی چې زه دا شراب او د منځ زسرګر زو مودا دمي او هغه غریب سره دی مظلوم انسان فقیر دا هغه سره دا شونې دعوت نو ما دعوتونه باندې کنه دی دا خبره شروع کړي په دې عقل مې نه سنان وې چې دا څه غب شپ باندې لګري قشي کې تاويل ماويلي کليو پلاني خوب ملي دي و او خوبونو مبر منځ مو شاسو دین نه او سنت د محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمای تركت فيكم امرين جو شي ما وتاسو کې پر خودلې دي شي او قران او سنت کتاسو چرته عمل دې سره برابر کوي هدايت الیک عمل من قران ببل تر باندې ګور رسول الله و ته <تصفيق> نو پدې شي نو مې نو مانی شابه تيګ نه پدې باندې مقابلهونه شو بلې طریقې مې شي دا جوړ کړه چې لکه پدې مونشوا چې مقابل کې مې یو عالم راو وسه تعذيب د ل پکار دی اذمه لګره لوال پکار دی وی وی شي چې غولام نه یغ دی هو له شي او یي خپلوان یغ دی وی له غلامان دی بشری کې سل هو له او دا خپلوان د ارسلې چې خپل خپلوان لكن محمد صلى الله عليه وسلم لقوت نشر على وجه دعوه ياخذ رسول الله بتايد كرب العالمين ولا بل رسول الله بتايد تاخبل ترب العالمين وتروى يقوله ابو طالب اغتول العرب لمكيو تشالنج وارك وردوي ويلي رسول الله يقول والله لن يسلو اليك بجمعهم حتى وسر في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيوننا ودعوتني وزعمت أنك ناسحي فلقد صدقت وكنت ثم أمين وعرست دينا لا مهالة أنه من خير أديان البرية لدينا لو لا الملامة أو حزار مصبت لو وجدتني بذاك بذلك مبينة وقسم الله في كل دنيا رجمش عربان يا رسول الله أستاذي بكتل أن تدري هذا غيرت سألو اذا كبير خبره بأخير كما نرى أنه غيرت سألو وې د څه حق د څه بیان وکړه لکه چې شې شړې په بوکس باندې وایې د مشرکینونو لونه اور وچاوا حق دین دې مال نه وړي دین دې سم کې فسار دین دي تاسو دي. ما اخر خوای هغه کاکا ولې مې منی نه بیا بخاله دا وي چې جهنم دهور نه وړرش دا دی چې دمرا غیرتي شړې ول الله او ایمان نصیب نه و وجه داوا دا کورني د غیرت وجه نه ود الله پرسي پکې وای کو پرسي کې کوم شی نه ملي او بل رسول الله تقوا وا ده الله تا ايده او دقه شنه ترده وجد تقوات وجنا وتش شحه ما دخلوا لرو ده محمد الله عليه وسلم غريوان لله سن شورا شويه ان شاء الله كشير دار شهر سنه غريوان ان شاء الله برجمان شو نديو نبي باغ تعذبونا او اخر كيش باقي بني كارونش محمد رسول الله غريوان الذي خلقنا شورا شو بي الله باينكو رب العالمين ما توشد القران والصلاه باسترى